Ефенді Мустафа вмішався в розмову, наморщив чоло і віддув губи. Ще Бокль написав книжку про залежні жінки. Жінка, каже Бокль, жінка не повинна залежати від чоловіка. Лесез фер, лесез пасер. Ви подивіться на нашу татарку. Нігті нафарбувала, спустила до п'ят штани, закуталась, як та копиця. От наші дами. «Шарман!» Він заскакав на стільці, а шкитиця від феза на йому заметлялась і забряжчали брелоки. Рустем поглянув на нього зі злістю. «Міль, а не Бокль!» «Нічого Бокль такого не писав!» «Ах, пардон! Не мек тебе поможуть наші відсталості!» – звернувся Рустем до Абдураїма. «Бо що з того, коли народ читатиме байки про святого?» який по смерті біжить із головою попід пахвою, а справжня наука – боротьба з темнотою. Моли держать народ у темноті, бо їм все вигідно. Моли затримують поступ, той світлий день, що сяє вже європейським народам. Проти них і треба боротися. Нам треба будити думку. Треба показати, як живуть інші народи, що вони не невірні, а старші брати – Треба будити свідомість. Біда, що нас мало, роботи багато, а ворогів ще більше. Ну та поборемось. Будемо творити літературу, організовувати інтелігенцію міську і сільську, визволяти жінку з неволі. Покажем народові, хто йому ворог, хто друг. От європейцям тим легше. У них жінка товариш, помічник мужчині, а у нас... Ну, я вас питаю, чи багато знайдеться наших татарок, щоб зважились прилюдно хоч би відкрити лице або навчились писати? Коли я одружусь, не зразу, не зразу, гамував Абдураїм, треба рухуватися з тим, що батьки наші живі ще, що народ правовірний. Не знаю, чого ви нападаєте на іслам. Його тільки погано розуміють. Коран треба толкувати не так, як досі, а відповідно новим досвідам науки. Тоді от паде все те темне, проти чого обурюєтесь. Про все вже писали і Касумемін, і Самібей. «Давайте нам літературу! Давайте Байронів, Шекспірів, Гете! І ми станемо поруч із іншими! Ми увілємось у сім'ю культурних народів!» кричав Джафер, зігрітий суперечкою. «Як будуть у нас нові мектеби, коли матимемо багато освічених учителів, мугалімів, тоді в нас усе буде, а не зараз, а буде», – стояв на своєму Абдураїм, і його винищений, заляканий вид із виразом затятості та обмеження навіть кривився. «Панове, ну що вам, мужик? Ведь ето горковський тіп. Де наша татарська інтелігенція? У нас її нема». От подивіться, у руських «Нотар», «Дами», «Начальник пошти», тулемонд, «Ціле товариство», «Все я розумію», «А мужик», «Ха-ха». «От, їй Богу, я не вірю, що людина походить від Малпи», – засміявся Рустем, мірююся оком Ефенді. Але той немов не розумів і тільки сміявся, так йому подобалась та вільна думка. «Знаєте, месьє…» Спенсер був великий учений. Йому можна вірити. Розмова дедалі ставала палкішою. Софти були на боці Рустема. Гості зігрілись суперечками, і серед диму папірос та випарів кави знявся такий гармидер, що ніхто гаразд не розбирав, хто за кого і за що стоїть.